Martin? Ja Ja Vad ska du skriva om mig Jag har ju lämnat texten. Har du ingenting du vill säga om det här med raderade kommentarer Eller stulna pengar Eller en biten Nej Det har bara skitna skitsnack ihop. Vad mm. tycker du borde egentligen vara jävligt Rädd om din rygg alltså. Vadå då ja, Det finns ju folk som Inte skulle peka om de möter dig Och ger ge sig på dig Ja, vilka då? Ja, det säger jag ju inte självklart. Nej, jag har ingen aning i så fall. Jag kan ju säga så, skulle jag träffa dig på stan, jag vet ju hur du ser ut. Mm. Sk skulle jag träffa dig på stan, jag skulle vilja lappa till dig direkt. Ja, hur skulle du lappa till ja. mig då? I ansiktet eller i magen? Eller? <laughs> ja, gissar jag. jag vet inte. Nej, du skulle inte kunna ställa dig upp direkt i alla fall. Så mycket kan jag ju säga. Men då skulle vi förmodligen behöva slå en gångarna. Ja, det är skitväng. Och, och, det, och, det och det är för att jag skriver om dig då? Menar. Ja. Det finns ingen anledning att hålla på. Så om jag åker ner Nej. till Malmö och ställer mig på torget och du får nu på mig så skulle jag du lappa till mig. Absolut. Och jag skulle inte kunna resa mig upp skitstövlar, förtjänar en smidning, absolut. Jag vet att du sitter och spelar in. Polisen gör ingenting ändå, så det spelar ingen roll. Och att lappa till, ja, försök att få mig själv för det. Gör det du vill, men lämna mig utanför. Alltså, jag har lämnat exponerat. Jag har lämnat allt det. För en vecka du du, du lämnade exponerat för en vecka sedan, eller hur? Nej, det gjorde jag inte alls. Det. De har mejlen från. När det, är det sista daterat Ja det är... Jag kollade för en månad sen Du skickar ju, du skickar ju långt efter ja. december Då är det ju inte, en... inte en vecka sen Om du har ett datum på en månad sen Eller hur Plusivkontot lupper på hemsidan Tills för en vecka sen Nej, Nej när det, det är ju borttaget Det är längre så... Du ringer inte mig igen Hej då, Hej då.